Частина 2. Розділ шостий. АНГЖЕЛА. Поїздка крізь сніг. Схожа на політ крізь зірки. Підсвічені фарами сніжинки, летіли назустріч, билися об скло і неслися назад. А на їхнє місце прилітали нові. Темний ранок уявлявся космосом. Час був ранній, хмари суцільними, світанок не квапився. Іноді дуже нечасто траплялися зустрічні машини. Нагло сліпили фарами і забиралися геть слідом за летючими сніжинками назад у минуле. Спати не хотілося. Почалося сьогодні. Вкрай важливий і напружений день, зовсім не вчора. Дальний світлофар пробивало простір далеко вперед, а смугасті стовпи і нечасті дорожні знаки спалахували біло-блакитним відбитим вогнем. Світало. На зблідлому небі позначилися верхівки сосен, сніг на розчіпірених гілках, Позначився зрештою ранок. Попереду на дорозі з'явилася людська постать біля прикутого до узбіччя авто. Влад пригальмував. На дорозі стояла, піднявши руку, жінка в довгій рудій шубі. Більше довкіл не було нікого. Незаймані заметий червоний автомобіль, що трьома колесами провалився у засніжену вибоїну. «Щоб так їхати, потрібно довго тренуватися», – подумалося Владові. «Пробачте», – мовила жінка. Вії в неї змерзалися разом з нанесеною на них тущу. Вилиці були дуже червоні, губи запеклися на вітрі, а те, що спочатку видалося Владові вкритою снігом шапкою, виявилося купицею каштанового волосся, правда, теж засніженого. «Не могли б допомогти?» – сказала жінка, цокаючи зубами. «Я застрягла». «Добрий день», – приязно привітався Влад. «На буксир!» – заблагала жінка. «Змерзну! Мобілка не бере!» Провалюючись у сніг вище колін, Влад обійшов навколо червоної машини. Вибрався на дорогу, потупав ногами, намагаючись витрусити холодне й мокре з високих черевиків. «Сідайте за кермо і виверніть максимально ліворуч». Відчинив свій багажник, витяг трос. Пані вже сиділа за кермом, схожа у своїй величезній шубі на ведмедя-технократа. Влад зачепив постраждалу машину, виїхав на більш-менш тверду місцину і потихеньку дав газу. Трос натягнувся. Салон наповнився смердючим вихлопом, колеса крутилися в холосту. У дзеркальце заднього огляду Влад бачив, як смикається у вибийній червоний автомобіль. Наче мишка, хвістко-трої, надійно припечатала кошача лапа. М да. Не заглушаючи мотор, Влад виліз із авто. Пані в шубі дивилася на нього з розпачем. «Наші на вашим?» – запитав Влад. «Прокатна», – кинула жінка безнадійно. «Давайте так. Я довезу вас до автостанції, а ви звідтіля...» Повернутися з трактором. «Пробачте!» – у жіночому голосі задзвеніли благальні нотки. «А можна погрітися у вас в салоні? А то моя пічка!» Від шуби пахло мокрим звіром, але не огидно, а скоріше зворушливо. Сніг на поплутаному волосі танув, збігаючи цівочками, жінці за комір, а та здригалася і стинала волохатими плечима. «Я не взяла таксі, з дуру, Вирішила проїхатися своїм ходом. Люблю, знаєте, коли сама за кермом!» «Навіщо ви з'їхали на озбіччя?» Лагідно поцікавився Влад. Пані зітхнула. «Знадобилося! Зупинитеся! На хвилиночку!» Сніг валив усе жвавіше. Влад занепокоєно подумав, як би самому не загрузнути в заметі. «Відкрите, будь ласка, бардачок. Ось прямо перед вами. Рука в жінки була дуже тонка, майже дитяча, і дуже червона від холоду. Нігті довгі, красиві, вкриті світлим перламутровим лаком. Тепер дістаньте он той атлас. Давайте сюди». Пані присунулася, щоб теж бачити карту. Автоматичний лічильник у владовій душі пискнув, попереджаючи, близько. До автостанції доїдемо хвилин за сорок, сказав Влад. Узагалі-то я до санаторію їхала, повідомила пані. Губи її зігрілися, вії розмерзлися, і вона більше не затиналася. Три струмки, може, знаєте? Владу не сподобався такий поворот розмови. На автостанції обов'язково є тягач. Поверніться за машиною, гнув він своєї». Пані зневажливо махнула рукою. «Та ну, потелефоную в цей автосерві і скажу, щоб самі свою розвалюху забирали. А з мене досить не їздилася». «А як же ви потрапите в три струмки?» – вкрадливо поцікавився Влад. Пані здивувалася. «А хіба ви не?» Влад ледве стримався, аби не скривитися. «А чому це ви вирішили, ніби я їду в три струмки?» «Та цією ж дорогою або до селища, або до санаторію», – пояснила пані, ведучи пальцем по карті. «Населяна на посміхнувся. А коли я в гості, до бабусі на село, пані посмутнішала, Втягла голову в шубу. «Ну, якщо ви мені відмовите в проханні підвести, я, звісно, ані пари з вуст. Зачекаю ще, може пощастить». І вона відчинила дверцята, збираючись вилазити. «Заждіть». Розратовано кинув лад. До трьох струмків було ще дві години шляху. Її звали Анжелою. Це було єдине, що він дозволив їй повідомити. Дві години в салоні авто пліч опліч. Влад відразу ж попередив він не може відволікатися за кермом і вімкнув гучніше радіо, щоб запобігти будь яким розмовам. Супутниця виявилася на диво і покладливою. Влад дарма думав, ніби власниці довгих рудих шуб і червоних прокатних машин балакучі й безтакні. Анжела як притихла відразу, так і мовчала до самих трьох струмків, і навіть коли праворуч дороги з'явилися масивні чевоні ворота вона не скрикнула з радості і не вказала Владові, куди і як варто звертати. Тож він, замислившись, ледве не пропустив в'їзд і потім довелося навіть здавати назад. У холі санаторію було людно, на стоянці купа машин, тож Влад одразу ж випустив з поля зору Анжелу і ледве знайшов місце, щоб приткнути автомобіль. Відкриття конгресу відбулося вчора, але заброньований номер сумирно чекав спізнілого гостя. Дівчина, котра реєструвала учасників, Нижком кидала на влада пильні погляди, ніби я шепнули, що у влада позаду хвіст, і тепер вона намагалася вирішити для себе, чи може це виявитися правдою. Він піднявся у номер, залишив валізу у вітальні, а одяг – на дивані, і в вліз під душ. Картини засніженого шляху, танцюючих сніжинок і сірого лісу довкіл потихеньку відпускала, танула, даючи змогу задуматися про інші, менш монотонні речі. Від дівчин-реєстраторки Влад дізнався, що обидва пани, котрі так його цікавили, приїхали ще вчора. мабуть, зараз вони на семінарі. По циферблату водонепроникного годинника бігли теплі краплі. О пів на одинадцяту на сніданок Влад спізнився. Обід не скоро. Обидва – видавці тут і квапитися нікуди. Зараз він переодягнеться, спуститься вниз, вип'якави, що-небудь з'їсть. Влад любив готелі, будинки, відпочинку. Ці-ці тимчасові притулки, юрби тимчасових людей, тимчасову привітність, валізу, вітальні, сніданок у заповненій людьми кав'ярні. У митушні готельного житла йому було легко і комфортно. Необов'язкові зустрічі дуже природно перетікали в прощання, і серед випадкових знайомих Влад не стигав навіть отримати славу від людника. Якби дозволяли фінанси, він би цілісіньке життя прожив у готелях. Відвідав би їх усім, в усьому світі, кожен. Пригоди Грангрема, позашлюбного троля, книга третя, секрет старого вітрила. Влад посміхнувся, витираючись волохатими рудим, як шуба випадкової попутниці рушником. Позаторік він купив на розпродажу ганчаркову іграшку і класти сумне опудало невизначеної породи. І якийсь час він усюди тягав потвору за собою, поки йому не спало на думку, що на розпродажу йому трапив під руку герой підліткового серіалу. І сумний він таки, бо позашлюбний, а й класти зелений, бо троль. Він вигадав йому ім'я і написав перший роман, сприйнятий читачами добре, але загалом ніяк. Проте Влад уже не міг зупинитися і написав ще одну книгу. А після її друку, у малопотужному провінційному видавництві, сталося приблизно те саме, що буває у ставку, якщо ж бурнути туди, ну, не камінь, а пачку дріжджів. Влад посміхнувся ще раз. Третя книга про Гран-Грема була написана більш ніж наполовину, і попереду Ще мінімум шість або сім історій. Якщо, звісно, і класти з публіки, не набридне до того часу своєму власному творцеві. Коли він застібав манжети сорочки, задзвонив телефон на низькій готельній тумбі. Не встигнувши навіть здивуватися, Влад підняв слухавку. Слухаю. Пане Палій, поцікавився доброзичливий чоловічий голос, із приїздом. Вас турбує Валентин Ногай, видавництво дзвіночок. Пліткують, ніби вас насправді не існує. Сказав ногай. Він виявився височезною людиною середнього віку. Присадкувати м'який фотель був украй незручний йому. Принаймні збоку видавець кидався на коника Стрибунця, невдало запакованого сірникову коробку. Про вас кажуть, начебто ви з псевдонім, гадають лише НЧІ. ви спеціально втаємничили все пов'язане з вами. Я не надто комунікабельний, збрехав лад, віддаю перевагу листуванню. Ногай кивнув із розумінням. А тепер ви внесли корективи у свої звички і приїхали на Конгрес особисто. Зрозуміло, доля гран грема не байдужа усім нам. Що ж, давайте обговоримо конкретні умови, які дзвіночок може вам запропонувати. І наступні 10 хвилин Ногай справді говорив, а влад слухав. Чесно кажучи, він розраховував на менше, тож довелося зробити над собою зусилля, стерти з обличчя дурнувату посмішку і придишути бажання миттєво погодитися на співпрацю з дзвіночком. Як кажуть у таких випадках на базарі, Спасибі, нам страшенно подобається, але ми подивимося ще ми щойно прийшли. Дякую, сказав він у голос. Оце це дуже заманливо мабуть, у мене є час, аби подумати. Ногай радісно погодився, навіть двічі наголосив владу, обов'язково потрібно подумати все зважити. З явним полегшенням виліз з незручного крісла простягнув правицю. Проігнорувати рукостискання неможливо це виглядало б як виклик. Внутрішньо напружившись, Влад потис суху долоню. Довготилась цього видавця. Лічильник усередині його лунко-класнув. Контакт, контакт. Насправді одне рукостискання нічого не вирішувало. Соломина на спині поки ще вільного, нічим не навантаженого верблюда. Але внутрішній лічильник не розумів аргументів розуму. Влад давно вже не простягав руку першим. Можливо, за це і ще за деякі дивні вчинки, нові знайомі зазвичай ставилися до нього з підозрою. Нугай пішов. Усе ще відчуваючи долоною чужий дотик, Влад підійшов до барної стійки. Попросив чаю з лимоном. Сів за дальній столик, ніби самотою, але серед людей. Ось зараз він доп'є чай, підніметься до себе, витягне з валізи свого ікластого товариша і від душі поцілує його в сумну морду. Гран Гремпо, зашлюбний троль, як же нам з тобою пощастило? Ви не проти? Без рудої шуби Влад не відразу впізнав Анжелу. Вона вже сиділа за його столиком, і проганяти її було запізно. Доброго дня, мовив він. Щедра пропозиція дзвіночка зробила його поступливим. Подумалося, що грати з люку немає сенсу. Післязавтра все одно їхати. Нехай буде Анжела. Так навіть веселіше. «Чому ж ви не сказали, хто ви?» – сказала вона з якимось навіть священним подивом у голосі. «А хто я?» «Влад Палій», – заявила Анжела. Він не втримався і посміхнувся. «У вас маленькі діти, читачі моїх книжок?» «У мене немає дітей», – сказала вона сумно. Власне, кожен другий хлопчак запитує про Грангрема. грема Ви перебільшуєте. Владове самолюдство було втішене. Можливо, несподівано легко погодилася Анжела. Може, не кожен другий, а кожен четвертий. Офіціантка поставила перед нею філіжанку кави з молоком. Ми пропустили сніданок, сказала Анжела, надриваючи пакетик з цукором. До речі, хочу попросити пробачення, що так нечемно нав'язалася вам дорогою. Ви, як я помітила, не надто любите попутників. Але так уже сталося. Додзвонилися в автосервіс. Запитав він, щоб приховати зніяку вілість. Анжела кивнула. «Вони добряче лаялися». Вона на хвильку задумалася. «Але це ще як подивитися. Можливо, це вони повинні мені платити. За моральний збиток. А ви справді раніше вигадували казки?» «Я й тепер їх вигадую», – мовив Влад. «А живу за рахунок маленьких діток і їхніх батьків, любителів читання перед сном». «Ви не схожі на казкаря», – сказала Анжела. «Я схожий на автора кривавих детективів», – відгукнувся Влад. «Ні», – Анджела помішувала свою каву так енергійно, що чашка на якийсь час перетворилася на парцеляновий дзвіночок. «У вас цілком підходяща зовнішність для каскаря, але у вас невідповідний вираз обличчя, занадто зосереджена чи що, начебто ви постійно рахуєте подумки». Влад відсорбнув зі своєї філіжанки. Тепла скибочка лимона потиляче ткнулася в губу. «А чому ми говоримо про мене?» – запитав він по паузі. «Ми говорили про казки», – заперечила Анжела. «Коли я матиму дитину, а я обов'язково її матиму. До речі, у вас, напевно, є діти? Зазвичай, казкарі так і починають». «У мене немає дітей», – сказав Лат і підвівся. «Вибачте, змушений вас залишити. Графік, графік». Щасти. серйозно побажала Анжела. «Здрасту, друзяку. Можеш мене привітати?» Ми з Гремом дожили до успіху, здається, але про це трохи згодом. Такої сніжної зими не пригадаю за всі 14 років, що ми з тобою не бачилися. Сьогодні знову сніг від семісінького ранку. Три струмки – чудове місце, от лише незручно до нього добиратися. Я їхав години три, щоправда їхав повільно, бо сніг. Тут я озерою, кажуть, просто чудово влітку, особливо з дітьми, тож ти мається на увазі. Прочитав твій останній огляд у новинах і фактах. Хай ми що нічого не зрозумів. Леда ще я став аполітичний, навіть останніх новин не дивлюся. Хоча текст твій, як і зазвичай, віртуозний, а хто винен у всьому, прем'єр або парламент, я не знаю. І думки в мене своєї немає, і сперечатися я не став би. А ось щодо статті твоєї по енциклопедіях, тієї, що в книжнику. Тут я твій читач, беззастережно. Чекаю на продовження. На кишенькове видання Грангрема видавець збирається вліпити моє фото. Ні, дивитися на моє зображення на папері зовсім безпечно. Повір, я свого часу це спеціально перевіряв. Проте в мене таке відчуття, що ми з тобою трішки побачимося. Ні, можеш не купувати книжку. Я ж знаю, що в хлопчаків є попереднє видання. Просто подивися, якщо побачиш на ядці. Друзяко, як би я хотів заїхати до вас хоч на день? І, може, заїду, тільки тобі зазалегідні нічого не скажу. І подивлюся звіддалік. Так, просто. Я сиджу зараз у своєму номері, дивлюся у вікно. Сніг не припиняється. Років 15 тому снігопад завадив мені кинути чергового листа до твоєї поштової скриньки. Я боявся, що ти побачиш на снігу сліди. А хотілося, щоб не було не тільки відбитків черевиків на білому. Взагалі ніяких відбитків. Я боявся, що ти здогадаєшся, хто такий цей квітень. Дякую за дозвіл вірити в тебе. Сиджу в номері. Невдовзі банкет, юрба, як і завжди. Але я не буду самотній, бо зі мною ти. Іще Грем. Ну, його ми до уваги брати не будемо. Він лише троль. Цілої хлопчиків. Квітень. У банкетному залі стояв той мимовільний дзенкіт, що зазвичай лунає, коли у великому яскраво освітленому приміщенні зібрати сотню впевнених у собі людей, влаштувати банкет зі спиртним і тему для розмови, а потім дати можливість півтори години поваритися в цьому казані. Голоси і сміх, келихи й білозубі посмішки, самотня маслина на тарільці – тости і заздоровниці, нові знайомства. Владу здавалося, ніби він стоїть поряд із позолоченою каруселлю. Тільки замість конячок на зустріч пливуть один за одним вкрай поважні, відомі в книжковому світі люди. Із кожним треба перекинутися гречним слідцем двома, а ліпше – кількома, а ще ліпше – випити. На завтра призначено підписання договору, не дзвіночком – ні. З найбільшим літературним агентством, що у свою чергу вже фактично продало Грема, видавничому Монстрові, під назвою «Дитячий світ». До завершення наближалися й перемовини про екранізацію двох перших книг. На часі був випуск подарункового і кишенькового видань, коміксу, іграшки-сувеніра «Гран Грем» і серії розмальовок для малюків. А от я дійду я до номера, цілком тверезо подумав Влад. Треба же хмілі з голови вивітрився, а ось із координації рухів хоч гвалт кричить перший в житті. Він постійно перебував у зоні уваги. Його безперервно торкалися. Він був надзвичайно принадний для них усіх, живе втілення успіху. Напевне, неосвідомлено вони хотіли забрати дрібку його удачі, собі, як забирають частку запаху. Внутрішній лічильник зашкалив і збився. з тих паралізований хвилюванням і алкоголем. Усі ці контакти не мали значення, тому що завтра, якщо, звісно, він матиме силу сісти за кермо, у крайньому разі післязавтра, а крім того, їх надто багато, нехай собі ляскають по плечу, тиснуть руку, навіть п'яні поцілунки він здатен витерпіти. Певна річ у малих дозах. Його роль на сьогоднішньому банкеті зіграно. Він з усіма перезнайомився. Всі навіть переконалися, який славний хлопець цей палій. А ось за чутками його взагалі не існує. Тепер саме час потихеньку вийти і піднятися в номер. Його знову комусь відрекомендували. Влад здивовано насупився. Обличчя жінки видало всім знайомим. А, та це Жанжела. Як ви? Мене запросили. Вона помітила, що йому явно нелегко впоратися з довгими фразами, і відповіла раніше, ніж він устиг запитати. «Цей милий пан, який пішов за новою порцією коньяку, забула, як його звуть?» «Неважливо», – мовив Влад. «Чимало людей мріють цілісіньке життя?» – сказала Анжела без найменшого переходу. «Про справжній успіх. А вам, здається, пощастило?» «Здається», – погодився Влад і додав, помочавши. «Снігу все ще йде?» Сніг сипав. Доріжка перед головним корпусом і ще вдень старанно розчищена, тепер знову була завалена по кісточки. Ліхтарі горіли ніби через силу. До кожної цятки світла злетівся білий пухнатий дріб'язок, начебто мошкара в'ється навколо вогню, не наважуючись обліпити його остаточно. Влад глибоко дихав, дивився на лопаті сніжинки, і на тіні від них. Свинюваті тіні на неторканому білому покривалі опадали знизу вгору. Так краще? запитала Анжела. Він зрозумів, що вона тримає його під руку. Дуже добре, погодився Влад. Чудово. Там попереду є бювет, сказала Анжела. Така штука, де п'ють мінеральну воду. З якої тварини ви го на ваша шуба? запитав Влад гречно підтримуючись війську бесіду. Мабуть, з фарбованої кози, сказала Анжела. А я думав, це лиситься, зізнався Влад дещо розчаровано. Анжело, чим ви займаєтеся? Допомагаю впоратися з несподіваною для вас славою. Сказала вона серйозно. Влад розсміявся. Це не слава, це алкогольне сп'яніння. Я загалом не п'ю і завтра їду. Ну, післязавтра. Давайте не звертати з дороги, попрохала Анжела стурбовано. Не беремо снігу в черевики, застудимося. Вам личиться шуба, зазначив Влад. Але мені шкода лиса. Козу. Козу не шкода. Влади, не звертайте з дороги, там глибокий сніг. Він спіткнувся і мало не биркиснувся у замет. Анжела схопила його за руку, і йому було приємно від цього дотику. А внутрішній лічильник мовчав спантеличений. Анжело, ви ніколи не почувалися трішки тролем, трішки чудовиськом, трішки монстром. Господь з вами, Влади, та стійте ж рівно, наступного разу я вас не втримаю. Облиште, я не впаду. Анжело, я змусив страждати живу істоту, Грангрема. Навіщо я придумав його таким нещасним? Що мені важко було написати, ніби в нього від народження. Були пристойні тато, мама, повага суспільства. Читач не повинен співчувати, обурилася Анжела. Уявіть, якби в Попелюшки з народження були тато, мама, любов оточуючих. Мені подобається хід вашої думки. Про мурмантів влад. Ось я, наприклад. Теж історія Попелюшки. Я, якби ви знали, хто я такий? Ви великий письменник? Ні, який там великий. Я троль, Анжело. Я покидьок, найда. Може, я взагалі марсіанин? Та ну, сказала Анжела. «Цілком може бути». Влад обійняв стовбур найближчого дерева, ласкаво поплескав долоною по дуже студеній корі. «Ви мені не вірите. Вам здається, що я банально морочу вам голову. Ось зараз ви мене пожалієте». Анджела посміхнулася. «Ні, чомусь не хочеться вас жаліти. Я вам неприємний». «Ні, ви не схожі на жертву». «Звісно, яка є жертва? Я переможець». Він відштовхнувся від стовбура і, провалюючись мало не по коліно, підійшов до жінки. Поклав руки її на плечі. Пальці відразу потонули в рудому хутрі. – Лисиця, – сказав Влад, – не опіймав лисицю. – Прощавайте. І знайшов її вуста.